Могла б прогодувати цілий світ, що, правда, і годували, і полян, і весь, і мерю, і мурому, і скіфських нащадків. Але її експлуатували так, що вона аж стогнала, аби вирвати з неї все, забуваючи в ній восени плуги, сівалки, борони, навіть комбайни, бо ж все те не моє, а наше. Знову ж таки всієї неосяжної родини а не якогось господаря. Родичі, близькі, друзі, старі діди та баби, загиблих, стояли двома гуртами, двома непримиренними військами, і стріляли очима, і насилали один гурт на інші всілякі напасті, і нарікали, що обеліски стоятимуть поруч. Але так порішила сільрада, а найперше її голова – прокіп гринь. «Годі нам гристися, нині незалежність, нехай буде примирення!» Читав у газетах, що так скрізь, і в Гішпанії, і в німці, мами що гірші, примирення чомусь не виходило. Чи ми справді гірші, чи затятіші? Заломлені перекошені обличчя, руки у вузлах, вен, під лопат, серпів, кіз, молотів, прикладів рушниць, колодочок револьверів. Заклики, матюки, стогани. Виходили ті, що сиділи в скалі, в допрах, Президіях за червоними сукнами. І все-таки сьогодні ми не провалюємо одне одному голови градобитними гарматами, не веземо літаками цинкові труни, нікому не погрожуємо, погрожують тільки нам, що прийдуть захищати соотечестві та заганяти в пріснопам'ятний щасливий союз. От хоча б і попобитих німцями, треба було партизанам рішати в селі німецького коменданта. Від них те страшне лихо. А тепер поруч серед загиблих партизанів було багато активістів, тих, хто розкуркулював у 30-му, відбирав хліб у 32-му. Як же щитувати з граніту підряд тих і тих? Добро воно неначе пух, його розвіє найменший вітер, а ненависть це чавун, котрий тисне і давить, і розчавлює, і хоч і ржавіє, але триває довго, і зіржею ще важчий. Крисали словами різкими, аби вколоти дошкульніше, і йшлося до бійки. То тільки змії в бійці не пускають одного труту. Зводилися рахунки давні, ще дідівські і нові. Додавало ярості першому гурту ще й те, що свого часу вони не вистояли. Дозволили перемістити пам'ятник Леніну з центру площі на задвірки, за сільраду. І тепер воч показував рукою не на Москву і навіть не на Київ, а на совине болото. Його були перекинули зовсім, але так стрезував голова сільради, аби заспокоїти тих і тих. Стояли двома гуртами біля своїх обелісків, тільки Оксеня Олегова тітка не знала, де їй стати. Постояла біля обеліску з Христом, а тоді переступила під обеліск з на граніті зіркою. А з нею дочка Віра з дворічним Борисом на руках. Олегова мати теж. Спочатку підійшла до Оксені, а тоді стала поруч чоловіка. Оксениного батька, як і материного діда, замилив тридцятих Сибірські заметілі, а чоловік загинув у партизанах. І ще одне прізвище на Обліску Кирило Чорт. Олег довго вдивлявся в карбування. Мати прошепотіла Олегові, що на камені неправильно висічене прізвище її батька – Дітик, а не Дідик. Олег так само пошепки порадив їй поки що мовчати, щоб не спричинити до ще однієї сварки. Троє жінок-фронтовичок з медалями на грудях завели тонкими плаксивими голосами. І вновь продолжається бой, і серцю тривожно в груді, і Ленін такий молодой, і юний октябрь впереді. А з другого гурту чоловічі баритони перекрили останній рядок своїм. Гулаги що впереді. Так до чого Бандери призвела ваша незалежна? Гукали з першого гурту Та вже ж не до Сибіру Одгукувалися з другого Вам там і місце Ще сидітимете Оце і вся ваша політика В штрафбатах перемагали В гулагах строїли соціалізм Люди добрі Притискав до грудей руки проки Гринь Схаменіться над могилами Від сільради Підійшов священник І невеличка півча Не хочемо, нам не треба цього дурману